Kapitola 18 Ten třetí od Richmondu západ 10 Už je to tři dny, že kapitán Batson říká, že nám to bude trvat celých sto dní, než přejdeme ledový pás. A pak budeme potřebovat další měsíce, než přejdeme důlný pás, ať už je to cokoliv. Musíme se dostat k cíli naší cesty dřív, než přijde zima. A zima na všech světech přichází ve stejnou dobu. Provádíme zhruba jedno vkročení za minutu, šest hodin denně. Berme prášky, aby nám nebylo neustále špatně, ale pořád je to strašná námaha. Pokoušejí se nás vést na místa, kde se úroveň terénu svět od světa příliš nemění. Je to ošklivé překvapení, když padnete dolů a když máte nohy pokolena v zemi, neuděláte ani krok. Je ale třeba říci, že je to úžasný pohled, když se díváte, jak 200 lidí s krosnami, balíky a dalšími zavazadly najednou zmizí a pak se v zápětí objeví na dalším světě a to znovu a znovu. Chybí mi internet. Chybí mi telefon. Chybí mi i škola. Nebo alespoň někteří lidé ze školy. Jiní ovšem naopak ne. Chybí mi rod, přestože to je možná divný. Chybí mi být vedoucí rozleskávačka. Táta říká, že bych měla napsat i o něčem, co se mi líbí. Jinak prý tenhle deník nebude pro jeho vnoučata moc veselé čtení. Vnoučata? A přála bych mu to štěstí. Den pátý. Líbí se mi táboření. Když jsme tu a tam tábořili na západu pět a přitom jsme se učili průkopnické způsoby, ale tady je to mnohem lepší. Po několika dnech jsme se zpřátelili s rodinou doakových. Mají čtyři děti, dva kluky a dvě holky a zřídili jsme to tak, že jsem s těma holkama, jmenuju se Betty a Merč a je to jako když můžete každý den pořádat spasný mejdan. Naučila jsem se rozdělávat oheň. Mám lupu, kterou začnu, a vím o troudu a chrastí, a které dřevo hoří nejlíp. Umím najít různé věci k jídlu, přasy, kořínky nebo houby. Poznám lístkové oříšky a ovoce a různé další věci, ale teď není jejich doba. Naučila, naučila jsem se vyrobit rybářskou šňůru ze staré příze, nebo dokonce i ze stonků kopřiv. Vím, v kterých místech lovit ryby. Bezva. Dnes nám pan Henry ukázal, jak udělat v řece past na pstruhy. Děláte něco jako ohrazený rybníček a oni do něj vplují a uváznou tam. Když pan Henry pstruhy zabíjí, vždycky se přitom směje. je vždycky spíš do breku. Pan Henry říká, mladí se musí učit. Mernž Douková bývala hlavní dostleskávačkou. Cvičíme stavy. Den osm. Včera jsme narazili na ledový pás. Jdeme po značené cestě. Jsou na ní ukazatelé a další věci, Malé kamenné mohely a sloupy s čísly, podle kterých poznáte, na jakém světě zrovna jste. Je to jako značení na dálnici a občas jsou tady skladiště různého zboží. Dokonce i malé bedínky, do kterých můžete dát poštu a někdy ji pak vezme na západ nebo na východ, podle toho, kdo zrovna prochází kolem. Tak jsme přišli k tabuli s nápisem Dál je led. Prvních dvou nebo třech dnech jsme prošli několik světů doby ledové, ale vždycky byl jen jeden a my ho rychle prolétli. Teď jsme se blížili celé řadě takových světů. Museli jsme zastavit a nosiči nám rozdali elektrické oblečení, bundy, kalhoty, alžerské masky a další věci. Příští ráno nám kapitán Betson přikázal, abychom s Sylanem spojili do skupin po osmi až deseti a ujistili se, že jsou malé děti dobře zabalené ve svých fusacích a že jim nekoukají prstíky u nohou ani u rukou. Kročili jsme a bylo to úžasné. Na jasné modré obloze nebyl jediný mráček a ledu ani sněhu tam nebylo moc. Zato zem pod našima nohama byla tvrdá jako kámen. A pak se do mě dala zima, jako malé jehly, které se mi zabodávaly do tváří. A vkročili jsme znova a zase a zase. Další zimní světy. Někdy jsme se vynořili v nekonečném šeru, kde všechno splývalo, jindy do zružícího blizárdu. Jindy jsme se vynořili na světě, kde bylo trochu teplej, ale tam byla země rozblácená takže jsme za sebou nechávali šlápoty a byly tam podivné trpasličí stromy celé pokřivené. A komáři. Zahledla jsem orovského jelena z porohy jako svícen. Ben Doug tvrdil, že, že viděl srstnatého manu, mamuta, ale nikdo ničemu, co Ben řekne, nevěří. Proto jsme museli tak daleko na jich, do Richmondu, než jsme se vydali na západ. Protože prvo země je uprostřed ledového pásu, což je skupinka světů, kde mají dobu ledovou, proto se musíte přesunout na jich odledu, na místa, odkud se dá bezpečně vkročit. Ale i, když jste se co možná, ale i když jste co možná nejdál od ledových čepiček, je chladem ovlivněn celý svět. Někteří lidé se po první noci strávené v mrazu vrátili zpět. Argumentovali tím, že o tomhle se nemluvilo, přestože se o tom samozřejmě mluvilo a oni měli poslouchat. Den 25. V noci se musíme mačkat v těch malých stanech. Je tam dost těsno. Konec konců jsou to přeci jen cizí lidé. Méč dolkova je v pořádku ale Betty má ten hnusný zvyk štourat se v zubech. A chrápe. Máma si pohádala s panem Henrym, který řekl, že ženské by se měly starat o všechno vaření a celý úklid. Kapitán Becen řekl, že pan Henry tady nevelí. Jinže táta řekl, že do obličeje se mu to říct neodvážil. Potíže a nesvářit tram tadá radá. Den čtyřicátý Pořád zapomínám zapisovat do denníku. Jsem moc unavená. A taky se toho děje strašně moc. Mezi ledovými světy najdete i některé mírnější, které jsou skoro jako ten náš, říká se jim interglaciární. To mi nediktoval táta. Interglaciální. Inter interglaciální světy jsou plné zvířat. Viděla jsem obrovská stáda a ukázalo se, že jsou to koně nebo takové legrační krávy, Antilopy a dokonce i velbloudi. Velbloudi. Táta říká, že jsou to nejspíš taková zvířata, jaká žila v Americe před příchodem člověka. Vlci, kojoti. Losy? Kolih. Medvědi. V pouštích se pasou grizliové, ale alespoň, alespoň tak to říkal kapitán Betson, takže jsme se od křoví drželi dál. Všude jsou hadi na ty si musíte dávat pozor: brány, havrani, kondoři, sovy. Ve dne slyšíte ptáky a v noci, když je někde poblíž voda, zase je kvákání žab a pískot moskytů. Muži někdy loví. Králíky, kachny, dokonce i antilopy. Jsou tam pásovci. Velcí, jako ti v zoologických zahradách. Tatínek říká, že se mohli zabloudit z Jižní Ameriky, kde se vyvinuly. Jak se zdá, tak lidi v Americe viděli i opice. Někdy se světa díly spojily a zvířata přešla a jindy ne. To nikdo doopravdy neví. Mapu těch světů nikdo nezná. Na některých světech jsme nenašli vůbec žádné stromy. To jsme pak museli sbírat na topení suchý bizonní trus. Trus! Hoří dobře, ale dokážete si představit ten smrad drahouškové. A jsou taky zvláštní světy, kde všechno vypadá jako popel, nebo jako poušť, nebo tak. Prostě tak vypadá celý svět. Když je nebezpečný, jsou tam obvykle cedule a my si musíme nasadit klobouky nebo si pokryt ústa filtrem. Kapitán Betson takovým světu říká žolíci. Někdy poznáte, že už tam někdo byl. Ošklivá špinavá místa, trošky bud spálená týpí, Dokonce i kříže, zatlučené do země. Doufat na dlouhé zemi v to nejlepší nestačí, jak říká kapitán Betson. Den 67. Bendouk je nemocný. Napil se vody, která nebyla zkontrolovaná. Tahle jezírka bývají znečištěná byzoní močí. Napompovali ho antibiotiky. Doufám, že bude v pořádku. Už jsme měli několik nemocných, ale nikdo zatím neumřel. Dalších několik lidí se vrátilo. Kapitán Betzence je pokoušel přemluvit a pan Henry jim posmíval a říkal jim, že jsou slaboši. Já myslím, že to není slabost, když připustíte, že jste udělali chybu. Co se mě týká, myslím, že to vyžaduje sílu. Těm zvířatům, co tady žijí a pravděpodobně nikdy předtím neviděla člověka, musím připadat divně. Proč sem vlastně lezem a děláme tady zmatek? Den z tý druhý. Překonali jsme ledový pás. A jen o dva dny později proti časovému plánu. Je divné si uvědomit, že jsme prošli přes 36 tisíc světů, ale co do souřadnic jsme se od výchozího místa pohnuli sotva o několik mil. Takže teď budeme putovat přes tenhle konkrétní svět a přesuneme se o pár set mil k severu, do míst, kde je stát New York. Pak projdeme dalších 60 000 světů a pak už budeme na místě, kde se chceme usadit. Myslela jsem, že budeme muset jít v pěšky, ale ne. Je tady skutečné město, no, malé, spíš větší obchodní stanice. Tady můžeme vyměnit vybavení, které jsme potřebovali k překonání ledového pásu, za věci, které se mnohem lépe hodí na světech dolního pásu. A tam na nás čeká vozová karavana s obrovskými krytými vozy, kterým táta říká Konestožské. Vypadají jako čluny na kolech a táhnou je koně, legrační koně, ale koně to jsou určitě. Funguje tady slévárna, kde se vyrábí železo, které potřebují, a vozy mají na kolech pneumatiky podobné těm automobilovým. Když jsme ty vozy uviděli, propukli jsme v jásod, křičeli jsme a roziběhli jsme se k ním. tožské vozy. Přemýšlela jsem o tom, jestli to bude větší legrace než let vrtulníkem. Den 281 je listopad. Táta to bude vědět. Dokázali jsme to. Dorazili jsme na zem západ 100 tisíc. Nebo na staré dobré stokáčko, jaký my, zocelení průkopníci, říkáme. Je to začátek obylního pásu. Staré dobré stokáčko má dárkový obchod. Můžete si tam koupit trička a hrnky s nápisy Kráčel jsem celou cestu na staré dobré stoká. Jenže ze spodu nad něj je napsáno Made in China. Světy se trochu změnily. Jsou zelenější. Vlhčí. Jiné druhy zvířat. A co je ze všeho nejdůležitější? Stromy. Stromy, les a všechno to ostatní. To je ten důvod, proč jsme museli cestovat tak daleko. Na důlním pásu není dost stromů. A tady je prérie a dešťové strážky a stromy. Je to dobrá země pro, pro farmaření. Nikdo neví, jak široký je obilný pás. Je tady spousta místa a je těžké si představit, že by se to tady mohlo nějak brzo zaplnit. Dobře, takže jsme tady. A aby se to zúraznilo, hned za obchodem je několik polí, kde trčí staniště pahýlů kukuřičných klasů a pasou se ovce, zrovna jako doma. Ovce. Táta řekl, že pocházejí z malých jahnat, která se musela být donesena až z prvozemě v náručí kráčejících lidí, protože v Severní Americe původně žádné ovce nebyly a to na žádném ze všech světů, které lidé navštívili. V obchodě jsme my, děti, představovali docela atrakci. Měli tam pivo a limonáda. Doma vyráběný nápoj s pecičkami z ovoce byla nejlepší, jakou jsem kdy v životě pila. Kladli nám otázky o tom, co se děje na východě, na prvozemi a na dolních zemích. Mluvili jsme jeden přes druhého a vychloubali se a každý se snažil vyprávět něco z toho, co sám zažil na cestě. Jak se zdá, každý rok je to o něco jiné. Nějaká angličanka, která se nám představila jako Hermiona Davesová, zapsala naše povídání do velké knihy, což bylo něco jako velký deník. Proběhlo to v malém místě, které sloužilo jako knihovna a bylo plné podobných záznamů. Paní Davisová řekla mámě, že její místo v životě je při zapisování věcí a byla šťastná, že, tady venku, že je tady venku a může zapisovat skutečné historické události. Bude tady pravděpodobně na věky a bude zapisovat příběhy lidí, kteří kolem ní budou procházet. Lidé jsou zvláštní, ale jestli je šťastná, tak je to, co se mě týče, v pořádku. Jak se zdá, provdala se za nějakou honačku krav. Nakupovali jsme. Jaký přepich! A dospělí si mezi tím museli zaregistrovat pozemky. Existuje úředník americké vlády, který, si, který se tady objeví vždy po několika letech, aby zkontroloval a potvrdil naše smlouvy a s nimi nárok na pozemky, které jsme koupili na prvo zemi, než jsme se vydali na cestu. <těk> Porovnávali jsme si své smlouvy, abychom se rozhodli, kam přesně máme jít. Nakonec zospěli vybrali náš cílový svět na mátku. Byl to západ 101 753. Snadná jednotýdenní cesta. Dali jsme se dohromady. Důlkovi Harry Bergreen se svými houslami, Hudá a Melissa Harrisová, no dobře, a Reese Henry, o tom raději nemluvit. Celkem stovka. A vyrazili jsme. Kráčeli jsme a táboři tak disciplinovaně, že by na to kapitán Boston byl pišný. Přestože se paní Hrysová pořád ještě nestřízla při praní prádla. O týden později, když jsme dorazili na 101753 pršelo. Rozhlédli jsme se jeden po druhém, chytili se ve skupinkách za ruce a znovu vkročili. Tentokrát do slunce. A tak jsme vybrali jeden svět a dali mu přednost před jiným. Protože když jsme vystoupili, svítilo tam právě slunce. Možná, že tam někde vzadu, třeba na 753, je v Austrálii diamantová hora a my se to nikdy nedozvíme. Na tom nezáleží. Země západ 101 754 je naše země. Jsme tady.